ايها المسلم قد تصلي وتخشع قد تصلي وتخشع في صلاتك ايها المسلم وانزاكو اناسوالي وكونا خشوع في صلاهك وتاتي يوم القيامه السفره لكن للاسف سكو قيامه تاتك جهه الله سبحانه وتعالى وكيوا ميكونو متوب قد تتصدق انزاك توعطوا صدقه بنسمه تملك كنصو يا yako Wa sadakataka 'ani nas lakin sadaka hi how to kwa macho ya watu wa tati ya sufra nasika qiyama utakuja mbele ya Allah ukiwa mikono mitupa wa katakunu minasaimina fil hur fil har alqaiminina kuwa miongoni mwa wanaofunga wakati wa joto kali la mchana ukawa miongoni mwa wanaokesha Usikukucha ukisali kwa ajili ya Allah wa tati ya maqiyama sufra lakisika qiyama utakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa mikono mitu labda tojiuliza itatokea vipi hali kama hii kuna uwezekano kwamba mtu akafanya ibada na mbele ya Allah asipati chochote kile na aam kuna uwezekano mkubwa sana tuangalie baadhi ya aqwal za maulama isha, shirazi rahimatullah alayh alisema hui Imam sahartu laylata ma'abi nilikesha usiku mmoja pamoja na babangu mzazi wakiwa katika ibada ya qiyam al lakin wahaulana annasu niyama kando yetu kulkwana watu ambao usikukucha walikesha wamefanini wamelala haa watu anelezewe yanasema, fakultu nikamweleza babangu lima lam ya kumhaula mbona hawa hawakwa kwenye kusimama wakaswali kama tulivyosimama kuswali wala urakaten japokuwa rakambili hebo angalia tizama majibu aliotua mzazi huyu kumwelimisha kijana wake. Mara nyingi tunajiona tunastaajabika na ibada zetu. Shetani anatuhuri, anatuonyesha kwamba sisi ni wataji Mungu sana. Ikiwa Allah amekupa taufik ya kufanya aina ya ibada, yule ambaye hajajaliwa kuifanya, basi mara moja tunawapatia hukumu. Tunawahukumu kwamba hawa, huyu labda ni mnafiki. Labda huyu ni kafiri, labda huyu ni hivi, labda huyu ni vile. Yaani sisi ni wepesi sana wa kuhukumu watu. Mzazi huyu anamwambia kijana wake Ya abu neya Lau wa nimta Wanimta Lakana khaira laka min antakhtabi nasa Kijana wangu sikiliza Haya maneno unoyasema ungelala Bila kuinuka usiku Na kuja kusengenya watu Ingekuwa bora zaidi kwako Hiyo ni moja pili anaelezea Shekha netuwa abu Hamid al-Ghazali rahimahullahi Anasema al-ghiba, hiya sawa ikatulmuhili katulitaat. Kusengenya, kusengenya ni kile kimbunga ambacho kinaangamiza mazuri yote ya mtu. Usengenya aji. Afatulisand. Maovu ya ulimi. Ikiwemo kusengenya. Kusengenya ni jambo ambalo lila mharibia mwanadamu mema yake yote. Wamathalu mani ya ghtabu. Namfano wa yule ane watu. Kama ni yansibu manjanik. Ni mfano mtu ambaye anatumia chombo ambacho kinatumia kurushia kitu. Kurushia jiwe manjanik. Mfano huo. Kile anaisengenya watu. Ni kama yule ambaye anatumia manjanik. Yarmibiha hasanati. Anatumia kile kifaa si kutupa mawe. Bali anarusha nini? Mazuri yake. Manake kila mtu ambaye utamsengenya. Mema yako unamgawia huyo mtu. Kwa hivu ndugu muislami. Elewa uzitu ya kusengenya. Kusengenya ni dhambi kubwa sana.